A napkelet rejtett kincsestára, kulturális tudományos kalantúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. természetben élő ember nem látott éles határvonalat az élet különböző formái között, együtt élt a szellemekkel és az állatokkal. A törzsi legendákban szerepet kaptak az állat, ősök és a természet feletti lényekkel kötött házasságok. Az állatok ugyanolyan lények, mint az ember, sőt bizonyos értelemben még jobbak, például sokkal gyorsabbak vagy erősebbek. Emberé tudnak válni, vagy megfordítva, az emberek válnak állatok. Szépen fejezi ki az élőlények egységét, egy dél-brazíliai mítosz. A Tupi Guaranik azt mondják, az ember isteni eredetű, növénylélekkel születik, és ez biztosítja a kapcsolatát a felső világokkal. De hamarosan kap egy állatlelket is, amely a jellemét határozza meg. A természet erőinek kiszolgáltatott ember számos állattól félt, de egyúttal csodálta is őket, leginkább a veszélyes ragadozókat. Különféle módszereket talált ki, hogyan szerezze meg az állat erejét vagy ügyességét. Az isteni lényeket is azért képzelték el állatalakban, mert annyira csodálták őket. Mindez igaz az oroszlára, a medvére vagy a sasra, de meglepő módon ebben az előkelő találjuk a hangyát is. A hangya valóban nem a méretével tűnik ki. De testi erejéről mindenki fogalmat alkothat, ha megfigyeli, milyen elszántsággal cipeli a méretét jóval meghaladó súlyos tárgyakat. A hangja élet nem volt titok a régiek előtt. A legkorábbi görög népek kiemelt szerepkörben látták a hangját, aki ellenségeivel harcol és városokat épít, ahogy Hészi Odosz mondja. A hatalmas Zeus gond nélkül változott hangyává, amikor úgy látta, hogy a tesszáliai királylányt másként nem tudja elcsábítani. A hangya nagyon kicsi nyálat, egyes fajtái csak pár milliméterre nőnek meg. Amikor a költők valamilyen szimbólumot keresnek a végletekre, gyakran választják a hangyát, mint legkisebbet. Kabír, aki az indiai középkorban a 15. században alkotott Benárezben, így ír. Brahmától a legkisebb hangyáig. Szenvedés a lények osztály része Miért búsulnék, ha baj ér engem? Szenvedés volt, mikor megjelentem S ha meghalok A szenvedés vajon elenyésze Egy ugyancsak középkori, de latin nyelvű epigramma Ezt mondja a hangyáról Önmaga súlyát meghaladva sokszor a hangya Hordja a sok gabonát, szérülje, csűrje a föld Örvend, azt hiszi, Dárius szénál több is a kincse. Ott fekszik laposan koldus lába alatt. Mivel a szorgalmas hangya élete igen törékeny, illendő, hogy az ember vigyázzon rá. A Simad Bagoltamban olvassuk. Egyszer egy király, Rahugana megparancsolta egy szentnek, hogy a gyalog hintóját vigye. Jada barát a szent látta, hogy a király felett tudatlan. Ezért nem vitatkozott vele csak felkapta a gyaloghintó egyik rúdját, és neki indult. A király azonban nem volt elégedett az új szolgájával, mert az, mielőtt egy lépést tett maga előtt, három lábnyira mindig megnézte, hogy nem tapos-e el egy hangját. A csétanya Csaritamritában olvashatjuk egy vadász történetét, akinek már a neve is félelmetes volt. Mrigári, az állatok ellensége. Nem csak megölte az állatokat, de előbb kegyetlenül meg is kínozta őket. Ám csak egyszer kellett találkoznia egy igazán nagy szenttel, hogy felhagyjon addig életmódjával. Attól kezdve, amikor hangyákat vett észre, lehajolt, és szép lassan a ruhájával elseperte őket az útról. Amikor Nárada látta, eszébe jutott egy vers a Skanda Puránából. Hát nem csodálatos, hogy az úr szerető híve senkinek sem akar fájdalmat okozni, még egy hangyának sem? Egy vörösnöm a mester egyszer észrevette, hogy a tanítványa nagy gondban van. A krisának étel ételmaradékát ellepték a hangyák. A tanítvány azon gondolkodott, hogyan pusztíthatná el a hangyákat anélkül, hogy ártana az ételnek. Egyetlen szó sem szólt, de a mestere tudta, mi átszódik le benne, és szigorúan rákiáltott: Nehogy megöld őket! Tedd csak ki az ételt a napra, akkor kimennek belőle a hangyák később hozzátette. Milyen szerencsések ezek a hangyák? Ha csak egy morzsát megettek az Istennek ajánlott ételből, emberként születnek újra. Vajsnavák, buddhisták és dzsajnák ma is ügyelnek arra, nehogy véletlenül eltapossanak egy hangyát, pedig ennek az apró állatnak néhány fajtája igazán agresszív, támad, csíp, és még egy kis mérges váladékot is kibocsát. Az atarva véda viszont éppen mérgek szerél javasolja. A félistenek, a nap, a föld, s a két szereszveti adta nagy egyetértésben ezt az orvosságot a méreg ellen. Minden méreg megsemmisül attól a víztől, amelyet nektek öntöttek ki a félistenek a száraz talajra. Az asszurák lányai vagytok, a félistenek nővérei, ég és föld leányai, elveszitek a méreg erejét. Egy másik vers a skorpiók ellenségeinek nevezi a hangyákat. A hangyák elemésztik, a pávatyúkok darabokra vágják. Ti mind elveszítek a skorpió méregereit. A hangyák segítenek az aszkétáknak. Kiválóan hozzá tudnak járulni az önkínzáshoz, különösen amikor sok van belőlük, egy egész bajra való. A hangya hozzátartozott a jóik aszkéziséhez, ugyanúgy, mint a tűzőn napsütés, a jéghideg víz vagy a kierőszakolt mozdulatlanság a síma elbeszéli egy híranyakasipú nevű démon történetét, aki a világura akart lenni, el akarta érni a teremtő brahmá pozícióját. A Mandara hegyvölgyében lemondásokba kezdett. Lábújhegyre állt, karjait a magasba emelte, az eget nézte. Hajából ragyogó és elviselhetetlen fényárat, fejéből lángok csaptak ki, Felkavarodtak a folyók és az óceánok, a föld felszíne hegyeivel és szigeteivel a hátán remegni kezdett, csillagok és bolygók hullottak alá, minden égtájlángokban állt. A világ rendje megszabja, hogy minden lemondás elnyere utalmát vagy éppen büntetését. A történet iróniája, hogy Brom már akkor is köteres kiadni utalmat, ha valaki történetesen az ő teremtői pozícióját követeli magának. Brahmá jól tudta, mit kíván Hiránya Kasipu, és azt is, hogy teljesítenie kell a kívánságát. Mégis nyugodt maradt, mert bízott a legfelsőbb úrban. Felült a hattyújára, és keresni kezdte Hiránya Kasiput. Először nem is látta, mert Hiránya Kasipu testét egy hangyaboly fette, valamint fű és bambusznádak borították. Már hosszú ideje ott állt, és a hangyák a bőrét, a háját, a húsát, a vérét mind felfalták. Brahma nagyon megdöbbent, hogy a Kasipú az levegőjét a csontjaiban tartja, a húsát pedig felfalták a hangyák. A híres a bölcs is egy hangyabolyban végzett aszkézist, ahogyan azt a maháparata írja le. Csiávana visszavonult erdőbe, és egy tópartján meditált. Hosszú ideig ült ott, a szél körül hort a porral, a port esőverte, befutották a növények, megtelepedtek benne a hangyák. Egy idő után csvájomából semmi sem látszott ki, csak a két csilló szeme. to do A hangyabolyban meditáló jogik közül talán a leghíresebb, Válmiki, a raplóvezérből lett szent, Ráma Csandra kortása. Az ő életét az változtatta meg, hogy találkozott a hét szentrisivel, akit szintén ki akart rabolni. Megkérdezték tőle, miért űzi ilyen szégyenletes mesterséget. Azt felelte, másként nem tudja eltartani a feleségét, egy súdra asszonyt és a gyermekeit. A bölcsek azt kérték, kérdezze meg a családja tagjait, hogy a rossz karmát is vállalják-e, vagy csak élvezni akarják a rablott holmit. Válmiki belátta, nem érdemes törődnie ezzel a családdal, és könyörgött a riziknek, tanítsák őt, hogyan tisztulhatna meg. A riszik azt tanácsolták, egyelőre meditáljon csak a Mará Mantrán. A Mará jelentése őj, és a Ráma név fordítottja. És a mantra így hangzott: mará, Maráma, Ráma, Ráma, Ráma, Ráma. Az Isteni Ráma nevébe fordult át. Ettől fogva felhagyott a rablással, elvonult az erdőbe, és egy hangyabolyban meditált. És amikor a riszik visszatértek, elnevezték Válmikinek, mert a Válmika Hangyabolyt jelent. Egyszer egy tópartján meditált, amikor egy vadász lelőtt egy kócsagot. Ez annyira felzaklatta, hogy megátkozta a vadást. Az átok szavai önkéntelenül dallamos formában törtek elő a szájából. Ne találj nyugalmat, vadász, az idők végezetéig, mert a szerelemtől ittas kócsak pár hímjét megölted. A hagyomány szerint, Valmikire olyan nagy hatással volt a gyakorolt versorok ritmusa, hogy ebben a formában írta meg Rámacsandra egész történetét, a Ráma Jánát. A középkori Indiában élt egy Pánbatti nevű kígyóbűvölő. Hozzátartozott a mesterségéhez, hogy kígyókat fogjon az erdőben, és közben gyakran elpusztított hangyabolyokat. Egyszer azonban rémülten látta, hogy egy jógi ül a bolyban és teljes elmélyedésben meditál. Pán Batti azt sem tudta, hogyan kérjen bocsánatot. A jogi Szatya Muni Szitha azt mondta neki, ha igazán meg akarja mutatni, hogy mit tud, akkor fogja el a kundalini kígyót. Ezután beavatta őt a Szithanta jóga gyakorlataiba. maga is nagy jogi lett és költő. Az egyik verse így hangzik. Csak a gurú aranyszínű lábai adnak neked igaz menedéket. Örökké élő, mint az igazság. Guruta tűz soha meg nem éget. Ragad meg, és tiszta szívből táncolj, kígyó, táncolj. Crispo sin dubbio Crispo Kicsik ugyan, de nagyon sokan vannak. Egyes fajtaik, például a fehér termeszek, mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. Baróti Szabó Dávid büszke tiófája, és a hangyák miatt dőlt le. Ím egész bélig gyökeret kirágták a gonosz férgek, s az elett ódúba hangyabójt hittak. Mi nyüzsögve járnak most is alattad? A következő történet a Visnu Puránából való. Úgy tűnik, azért szerepelteti a a hangyákat, mert olyan sok van belőlük. Egyszer Indra megparancsolta Visvakarmának, hogy építse újjá a félistenek városát, amelyet a démonok leromboltak. Visvakarmá nekilátott, de Indra semmivel sem volt elégedett, és egyre többet követelt. Visvakarmá kétségbeesésében elment Brahmához tanácsot kérni. Miután Brahma megbeszélte a dolgot Visnúval, ezt mondta visvakarmának. Ne szomorkodj, hamarosan megszabadulsz ettől a tehertől. Másnap reggel egy brámana kisfiú jelent meg Indra előtt. Indra tisztelettel fogadta. A kisfiú megnézte az építkezést, és megjegyezte, hogy eddig még egyik Indrának sem sikerült ilyen pompás palotákat építenie. Ugyan, hány Indrát láttál már? kérdezte Indra. Sokat, felelte a fiú. Ismertem az apádat, Kasjapát, a nagyapádat, Maricsit, és ismertem Brahmát is, aki egy lótuszban született, és ismerem Visnut is. Sokszor láttam az univerzum születését és megszűnését, amikor minden elmerül, a feneketlen, sötét óceánban. A félistenek királya Indra csak 71 világkorszakon él, és Bramá egy nappala és egy éjszakája alatt 28 Indra váltja egymást. De még Bramát is újabb bramák követik, végtelen sorban kimérheti fel a számukat. Miközben a fiú beszélt, megjelent egy csomó hangya, és négy könyök széles sorban vonultak. A fiú elnövette magát, Indra megkérdezte. Miért nevetsz? Ki vagy te titokzatos lény e fiú megtévesztő formájában? A fiú így felelt. Hangyákon nevettem. Valaha mindegyik egy Indra volt, aki ámbortettei révén a félistenek királyának rangjára emelkedett. De azóta sokszor újra születtek, és most mindegyik hangyatestben él. Ezután a fiú aki persze maga volt a legfelsőbb úr, tanította Indrát, aki végül már nem is vágyott arra, hogy több pompás palotát építsen. Megajándékozta az építészt és hazaküldte. középkori bestáriumok szerzői gyakran emlegették, hogy Görögország egyes részein hangya emberek élnek. Föld alatti járatokat válnak maguknak, ott halmozzák fel a kincseiket, főleg a folyókomok szemei közül kimosott aranyat, és éppen olyan tömegesen vannak, mint a hangyák. Néha megtoldották fantasztikus részletekkel. Például, hogy csak egy szemük, de négy karjuk van, és a vízben nem fulladnak meg, hanem előbb-utóbb kievickélnek a szárazra. Ebben annyi az igazság, hogy műrmidonok, vagyis szó szerint hangyemberek valóban éltek a mai Görögország területén. A hagyomány szerint a pelázkoktól hódították el a földjüket. Különös nevükre két magyarázat is van. Az egyik szerint... Épp úgy őslakosoknak tartották magukat, mint a hangyákat. A másik magyarázat, hogy az országuk nagy része köves volt. Ha meg akarták művelni a földet, egyesével el kellett hordaniuk a köveket, ahogyan a hangyák is állandóan terheket cipelnek. A műrmidonok olyan következetesen ragaszkodtak a hangyaszimbólumhoz, hogy vallásuknak a föld papnőjét hangyakirálynőnek nevezték. Az anya istennő neve is Mürmex, a hangyák anyja. Érdekes történetét, történetet mesélnek el arról, hogyan hódították meg a Mürmidönök Égina szigetét. Ájakos, Zeus fia uralkodott ezen a szigeten, de egyszer valamilyen konfliktusba keveredett a déli széllel. A déli szelet sok nép személyesíti meg gonosz démonként, az egyiptomiaktól a keltákig. Nos... A déli szél megharagudott, és négy hónapon áttámadta égein a szigetét, ahol fűfa kiszáradt, az embereket éhínség sújtotta, és a déli szél barátai, a kígyók megmérgezték az ivóvizeket. A király, Zeus szent fája, a tölgy alatt szokott imádkozni. Végső kétségbeesésében arra kérte Isteni apját, legalább annyi alattvalót adjon neki, Ahány hangya a tölgyfa törzsén járkál. Azon az éjszakán Áiakosz azt álmodta, hogy számtalan hangya esik le a fáról, és mind emberek válnak. Amikor felébredt, tényleg ott voltak körülötte az Eusz küldte emberek, a műrmidonok. A szél elállt, és elerett a jótékony eső. El tudjuk gondolni a kellemetlen meglepetést, amikor a kis szigetet váratlanul előzőn léptek a hódítók, akár műrmidonoknak nevezik magukat, akár nem. Hajakosz hálásan szétoztotta a földet, mondja a legenda, de a hódítók nagy valószínűséggel nem várták meg a földosztást, hanem minden szépen elvettek maguknak. De az is lehetséges, hogy tényleg kitűntek hangyaszorgalmukkal, türelmükkel és kitartásukkal. Belekeveredtek a trójai háborúba is, Akhilleusz és Patroklosz oldalán hangyákhoz képest nagyon vérszomjasan. Az Iliász ezt írja ról. seregét körben vértezte Akhilleusz sátorról sátorra sietve és azok, valamint sok nyers húsevő farkas, Melynek szíve duzzad erőtől, Hogyha agancsos nagy szarvas tejtettel el az ormon, És most tépi pofája vöröslik mindnek a vértől, Falkában mennek, s a sötét forrás tetejéről Vékon nyelvükkel lefegyelve sötét vizet isznak. Így viharoztak a műrmidonok feje is Vezetői gyóslábú Achilleus taliás fegyvernöke mellett körben míg köztük maga állt a vitéz nagy Akhilleusz, s ő maga serkent paripát pajzsos hadinépet. Műrmex anya istennőt mindenütt tisztelték Észak-Görögországban, de különösen Tesszáliában. Itt élt az a Műrmidon nevű király is, akinek a lányát Eurú Medűszát Zeus állítólag hangya formájában csábította el. Valószínűleg nem igazi hangyáról van szó. Műrmex istennő papjait is hangyáknak nevezték, még azután is, hogy Zeusz kezdte kiszorítani a régi kultuszt. Hihetőnek hangzik, hogy egy Zeust képviselő pap csábította el a királylányt. Bár a görögök, bár a görög mondák királylányait nagyon könnyen el lehet csábítani hattyútól aranyesőig. Amikor aztán Zeusz véglegesen kiszorította a hangja istennő kultuszát, Mürmexről azt mondták, hogy csak egy nymfa Aténék istennő kíséretében. Az ekét Aténé találta fel, de Mürmex mindenkinek azzal hencegett, hogy az ő ötlete volt. Aténé ezért büntetésből, hangyává változtatta a királylányt. A dolog sántít egy kicsit, hiszen a nymfa neve már eredetileg is hangya istennőt jelentett. <kül> a földet pedig Görögországban is ekével művelték meg sok száz évvel a hellén hódítás előtt. Nézzünk szét még egy kicsit a földközi tenger a Márenosztrum vidéken. Keresjük a hangyák nyomait. A hangyák közmondásos szorgalmát és az élelemszerzésben való leleményességét használta ki az ezermester daidalos is. Mint tudjuk, neki csak egyedül sikerült megszöknie a Krétáról, fia Ikarosz a tengerbe veszett. Dajdalosz ezután Szicíliába ment, és Kókálosz királynál húzta meg magát. Nemigen mutatkozott az emberek előtt, de Mínosz, a krétai király mindenhol kereste, és végül eljutott Szicíliába is. Azt találta ki, hogy gazdag kincseket ígért annak, aki fel tud fűzni egy csigaházat anélkül, hogy összetörné. Mínosz tudta, hogy ezt a feladatot csak Dajdalosz tudja megoldani, így remélt a nyomára jutni. Kókalost nagyon csábították a kincsek, Dajdaloszt pedig kötötte a hála. Így végül elvállalta, hogy nagy titokban felfűzi a csigaházat. Pókháló vékony sejemszálat kötött egy hangyára, a csigaház hegyébe apró lyukat fúrt, a nyílásába egy kis mézet öntött. A hangya addig nyalogatta a mézet, amíg végig nem ment a tekervényes járaton. Dajdalosz fonalat kötött a sejemszálhoz, és felfűzte a csigát. Mínosz most már tudta, hogy Dajdalosz ott van a palotában, és követelte, hogy adják ki. A király nagy bajban volt, mert Mínosz nem egyedül érkezett, hanem egy egész hajóval. Dajdalosz viszont a vendége volt, és nincs nagyobb szégyen, mint megsérteni a vendégjogot. Miközben így tépelődött, a lányai becsalogatták Mínoszt a fürdőházba, és leöntötték forró vízzel vagy szurokkal amikor éppen fürdött. Vélzben egy hasonló történetet mesélnek Clu Ló királyról, akit szintén fürdés közben öltek meg. Nem csoda, hogy a fürdést veszélyes tevékenységnek kezdték tartani, és Európában pár száz évre teljesen kiment a divatból. A boya chana na a hum saath song hai Örülünk, ha lakásunkat a hangyák. Azt meg végképpen nem szeretnénk, ha bejutnának kisgyermekünk alóhelyére. Ismerjük Midas király történetét, akinek a kezében minden aranyjá vált, amihez hozzáért. Szülei, az idahegyi nagyistennő és egy szatír azonban nem bánták, hogy a hangyákkal kell megosztani otthonukat. Midas csecsemő volt, amikor egy seregnyi hangya búza szemeket kezdett hordani a bölcsőjébe. A legenda szerint meg is etették a búza szemekkel az albó gyereket. A szülők azonban nem rovarírtót keresgéltek, hanem jövendőmondót, mondót, aki meg is magyarázta. Ez azt jelenti, hogy a gyermek mérhetetlenül gazdag lesz. Más idők, más emberek. Megváltozott a tücsök és a hangya is, amelyet Indiától, Ezopusig és Lafontenig mindenki ismer. De biztosan kevesen ismerik, ellenvenzik szatirikus versét, amelyben nem a szorgos hangya küldi táncolni a léha tücsköt, hanem az előrelátott tücsök utasítja a pórújárt hangyát a biztosító társasághoz. Egy hangya élt a búzaföld tövében. S a föld alatti lyukba mindent összehorda ő, pipacsmag, búza, fű, hullott levél. A hangya küzd és fárad, szinte már nem él. Az erdőségben élt egy boldogabb tücsök, csak fújja sípját, s néha lantot pengető, vagy táncol, starka tréfákat regél, a pénze bank van, ő meg vígan él. A nyárnak vége, s jönnek oszlopos esők, a hangyakamra vízben áll és jajgat ő. Tücsöktől pár falatka ételt, még remél. A téli tücske lakba búsan mendegél. De tücsök táján sajna nincs remény. Fanyag, a tücsk, s oktatón mondja ő. Ki biztosítást nem köt, kockáztatva él, Az jobb, ha pénzeket nem is remél. Ezek voltak ma történeteink a hangyákról, melyeket Szilágyi Márta jó voltából ismerhettünk meg. Most búcsúzik Önöktől, Markó Eszter, Sziráki Barbara, a Spányai Gíza, két hét múlva találkozunk ismét.